Незабаром виявилося, що Джумбо має вельми специфічний характер. Самі того не бажаючи, ми розбудили в ньому монстра. Недалі як день тому ми не могли примусити його тюпати швидше, ніж якогось дженджика під час прогулянок. Зате тепер, після шалених перегонів пустелів, йому, схоже, сподобалось бігати. Протягом наступного дня, вимучені і голодні, ми пройшли кілометрів тридцять, і я постійно мусив стримувати поривання джумбо, перейти на розмашистий алюр. І надвечір... Спинились у якомусь непримітному хуторі. В кінець розбиті. Ми дочвали до найближчої холупи і попросились переночувати. Зате наш слон розігрітий денним переходом, навіть і не думав утогомирюватись, мов знавіснілий джумба гасав по всьому селищу радісно. Рубив, горланив і пхав свого хобота куди треба і не треба, доводячи до інфаркту ні в чому не повинних хутарян. Що ви смієтеся? Ви лише не уявіть себе на іншому місці. Сидите собі за столом, зібралися, значить, усім сімейством і мирно вечеряєте аж тут крізь вікно засовується товстенний хобот і робить ту-ту. От то що для всіх бабусь та дідусів, яким перевалила за сімдесят, то була остання вечеря в житті. Ми з сьомиком з останніх сил ганялися слідом за джумбу і старалися вгамувати нажаханих до смерті перуанських селян, пояснюючи, що слон ручний, його не треба боятися. Лише через півтори години спільними зусиллями нам вдалося вкласти розбишаку спати, нагодувавши його перед тим кабачками, капустою і морквою. На ніч про всяк випадок я Пришвартував джумбо до деревця Товстеною мотузкою. Вірьовка, направду, була міцнюшою такою навіть слону не порвати. І деревце, слід сказати, було ні в року. Дебела така сантиметрів п'ятдесят В обхваті секвоя. Гордість цього селища, якою опікувався Особисто пан бургомістр. виявляє скількох зусиль вартувало хуторянам виростити таку красуню в пустелі. На ранок я не знайшов ні слона, ні деревця. Зате в пустелі тяглася пряма, мов стріла борозна, схожа на слід від велетенського плуга. Тьомик, протинувшись разом зі мною, Вийшов на двір і вкляк неймовірно, Вирічавши очі. От лихо схопився за голову мій напарник. Селяни вночі грохнули джомбо І вже либонь порізали нам м'ясо. Я діловито сплюнув собі під ноги. Не думаю, друже, не думаю. Після вчорашнього вони навіть глянути на хоботного бояться, не те, що наблизитися до нього і спробувати його порішити. Що ж тоді тут трапилось? Я підійшов до чималенької ями, на місці якої ще вчора ввечері височило розлоги дерево, чи не єдине нормальне дерево на сотню миль навкруги. І зазирнув середину, з сухої сірої землі стирчали покручені обривки коренів. Він просто дременув, скотина, гуляти постелею. Я ще раз сердито цвіркнув на пісок. Геть здорів на старості. А тоді повернувся до Артема. «Буди свою кралю. Підемо шукати нашого вухатого спринтер. Знайшли ми його аж о півдні. Товста шкура одоробла, радісно задравши хобота в небо, гасала туди-сюди пустелею. Лопотіла настовбурченими вухами, Наче метелик крильцями. І щось наспівувало в півголоса. Обідерні залишки колись могутньої розлогої секвої Теліпалися у нього під шиєю. Побачивши нашу трійцю, Джумбо прискакав до нас і захекано спинився, винувато потупивши голову І поклавши до ніг обскубане дерево, наче пес, що приніс закинуту в кущі палицю. Я втулив йому кілька розмашистих ляпасів і добряче вилаяв. Джумба знітився ще більше всім своїм виглядом, висловлюючи жаль через свою негідну поведінку, і навіть допоміг мені хоботом, коли я забирався йому на спину. Того дня ми пройшли 45 кілометрів, так нікого й не зустрівши. Лише надвечір, трохи звернувши з прямого шляху, перечовгали до якогось села, аби нагодувати джумбо кабачками. Загалом на той час ми вже подолали дві третини шляху між Лімою та Трухілью. На світанку я чисто випадково натрапив на позавчорашній номер однієї столичної газети, яку щойно завезли до хутора. Всі статті, я підкреслюю абсолютно всі статті, з першої по третю сторінку були присвячені зухвалому викраденню слона. Поліція поки що утримувалася від коментарів стосовно мотивів злочину. Зате журналісти в деталях описували його перебіг, розповідаючи про вантажну машину з підкошеними колесами. Знайдено неподалік історичного центру інцидент коло панамерикани, якийсь писака навіть поцупив у копів фотографій у погоні, на якій я таліпаюсь вниз головою на слонячій кормі а також зі смаком переказуючи свідчення небагатьох уцілілих очевидців про нещівний розгром похоронного кортежу перед місцях Чемботе, де від слона не тікав хіба що небіщик, зато всі інші учасники процесії, ключно з одноногим племінником покійника, драпали так, що олімпійські спринтери могли б їм тільки позаздрити. «Ти бачив це?» – ти цю газету підніс Тьомику. «Я не на жарт розлючений». «Ну і що?» – моєму напарнику схоже на все було наплювати.